Sculptorul Ies umere alb din vârfuri de unealtă, și brațe adânci cu moliciuni de unde. Mileniul cel lespede se ascunde, se face coapsă limpede și înaltă. Prin mâna, tot duhul meu pătrunde în piatra ce surâde și tresaltă, I vind minuni din opintiri de daltă și din ciocan seninătățe rotunde. Când aspră în linii tari, când diafană, Vibrează clara rocii simetrie, Din sângele meu cald luându-și hrană, Carnea palpită, marmura învie, Și din frânturi de clipă pământeană Mă înalț în armonii de veșnicie.